«Була неділя. Належало помолитися, Та наперед я пішов змитися в ріку. Моя запруда втворила глибочку ковбаню, По ній споро бігали жуки водолюби. Я зайшов у воду по пояс і ліг. Тисячі гострих клинчиків свіжо впялися в тіло. Ріка крем'янистою мочулкою продерла шкіру, заломила кости, Промила мозок. Голос гори. Загув в моїй крові стискаючи серце. М'язи напнулися камінною твердістю. Я лежав, віддавши себе владі води, яка протікала крізь мене наскрізь. А риби ніжними, ніби гумовими губами тицькалися в плечі, в мочки вух, у соски. Затим... Омитий, оновлений, лежав я навхрест у траві, і трава проростала крізь мене, щось шепочучи, як ворожка зелейниця і я шептав: Господи, ось я тут, слабий і убогий, що втратив світ і себе втратив, вже далі заблудити не можна, нижче впасти теж. Бери мене, Господи, в свої руки і роби зі мною, що хочеш. Припутник холодив потилицю, розкотав вуха. Його цупкі жилові листки вже звикли до моїх ніг на всьому путівці, і тепер податливо горнулися до тіла, віддаючи свою зелену росу, свою живильну, откорінну силу. Я лежав і думав, а хіба я, не той же припутник біля стіп Господа, податливо готовий узнати його розмисел. Малий живий хрестик у дикому лоні гори. Ми нічого не даємо цьому світові і нічого не забираємо в нього. Ми – золоті піщинки ріки часу. І рікася виносить нас туди, куди належить, і тоді, коли приходить час. І все довкола, що видається тобі прекрасним Твій насущений хліб душі Ніколи не думай, що сієш У пустий чи недородючий ґрунт, Що твій плід не зійде, затопчеться А якщо і вродить, то на хосен іншим, а не тобі Просто сій, бо так належиться тобі Бо твій ходить по цій землі Бо й ти, насінина з неба. Я долонями гладив грів землю, Що стали мені неспогаданим притулком Відкривали мені свої дари. А до серця чомусь прибивалися слова, які я почув на красному полі перед атакою. Його називали всі попиком. Сухенький, тихий, мовчкуватий, з книгою за ременем. Казали, вчився в православній семінарії, та хтось наклепав на нього, що водиться січовиками. Вигнали. Може, через сей й кликали його попиком. Ми з ним числилися в одному рогі, і на насипі під Рокосовом лежали плече в плече. Я гризся страхом, промикав тверді клубки в грудях. А попик читав свою книгу і навіть щось чиркав там грифликом. «Ти не боїся?» – запитав я. Він обернув на мене свої сумирні очі з білими кліпками. А що, коли й боюся? Що і для кого це важить? Нічого не варт боятися, крім самого страху. Нас більше страшить самий страх, а не те, що від нього стається. А що має статися нині? Божа воля, братку! З могильним спокоєм отказав попик. Ще більшою студінню завіяли в моє серце ті слова. Як, гадаєш, ми їх поб'ємо? Мусимо, правда? Батько Волошин каже, що на нашому боці відцізнена і Бог. Бог на боці великих батальйонів, сумовито мовив він. «Як ти кажеш?» «Не я кажу. Наполеон так казав. А в нас і стрільців мало, і гверів, і патронів». «То чому ми тут?» – не вгавав я. «Бо це хрест» – подрізав попик. «Хтось його мусить понести через все поле». «Але чому ми? Ми ж не вояки». Я мав би займатися науками, а ти – хрестити і вінчати. Кожному своє. Чи не так у письмі писано? Все, братку, хрест. А хрест – вище за всякі науки і священство. Але ж це можна обминути. Цього можна уникнути перед лицем пустої смерти. Його... Тонкі бліді губи витончилися ще більше, а в провалених очах застигла тверда рішимість. Кеть утікаєш від свого хреста, він тебе роздавить. Почув я зовсім тихе. Я скрижанів. Такий молодий і таке каже. Звідки ти все знаєш, попику? Фізика. Коротко видихнув хлопчище. Він зважив на тонких перстах патрон, а тоді поклав його на землю перед зеленкуватою мушкою, загородив їй дорогу. Комашина не стали перед перепоною, хотіли обійти її, та попик посунув патрону перед. Мушка обернулася і подлеботіла назад. Тоді попик цоркнув нігтем по патрону, і той вдавився ромашку в глину. Фізика, повторив він, уперши в мене свої сірі, як олов'яні кулі очі. Мені сперло дих, і я не знав, що повісти. Товариш прочитав журу на моїм лиці і злагіднів голосом. Все, що з нами стається, благодать, казав пророк. І тому, що в нашій силі тей жертвуємо. І Божа сила примножить наші малі сили. Він іще хотів щось сказати, але тої хвилі загалайкали наші старшини, бо з великої копані вочно проявилися зелені шкатулі мадярських танкеток. Снаряд, що тоді сказав мені руку, Дрібно посік попику плечі, він піднявся на прямі ноги, ніби здивований тим, і хрестом упав на іржаву рінь, а я, закусивши криваву губу, поніс свій хрест далі.